Tudor Argezii, partea 7. Dragă părinte, sunt aproape 50 de ani de când n-am mai văzut Cernica. Ai putea să-mi lesnești o vizită? Galaction îmi făgăduise de câteva ori, dar acum, mă rog, el a ajuns deputatie și la academie, nu mai are timp și de mine. Era în pragul verii 1949, când l-am hotărât pe starețul Urpasian să ne trimită trăsura la Pantelimon. Arghezi venise la întâlnire însoțit de fiul său. Cai ne purta un pas mărunt printre holde în acea dimineață de duminică, în timp ce poetul, mai degrabă tăcut, descifra turlele mănăstirii, tot mai multe și mai înalte, de după dâmburile cu salcâm. Arghiezi purta în sine nostalgia unei vieți monahale prin care trecuse ca un meteor, nostalgie pe care o surprinsesem de nenumărate ori în lungile noastre conversații din chiria lui cu oltenească sau la masa de subvișin. Nu mi-a spus niciodată. Și nici nu l-am întrebat, ce anume îl făcuse pe tânărul de 20 de ani să bată la poarta mănăstirii și să solicite azilul unei tacme pentru care, evident, nu era făcut. Dar unele nuanțe ale istoriei sirilor lui m-au făcut să cred că sărăcia în care se zbătea nu fusese străină de o asemenea hotărâre. Mai mult, aș bănui că la vârsta aceea, Teo nu se credea făcut nici pentru viața obișnuită. În câteva rânduri, vorbindu-mi de unii scritori care, prin însăși natura lor, sunt inadaptabili la rigorile vieții sociale, credea că mănăstirea Cernica le-ar putea fi oferită ca loc de retragere și lucru literar, deci fără să li se impună implicarea în cinul monahal. Un fel de călugărie în civil. Argezi își numea locuința Așezământul Mărțișor, iar într-o vreme i-a trecut minte să mă roage să-i procur o dulamă de șiac, drept haină de toată ziua, pe care să o poarte mai ales în tipografia pe care și-o instalase în clădirea de alături. Înțelegi să fac ultima revizie și apoi să închin coala cu semnul crucii ca la neamț și să-i dau drumul în mașină. Depinde de ce este scris pe ea, am zâmbit eu pe ziș. Dragul meu, s-a iritat el. Mi se reproșează că sunt trivial, dar nimeni nu înțelege că la aceasta mă obligă balcanicii în mijlocul cărora trăim. Bădăranul s-a cocoțat pe post de ministru și rămâne nesimțitor la vorba subțire. El nu te pricepe decât dacă îl înjuri de mamă și îl mânjești cu C puncte puncte de sus până jos. E și aceasta o treabă sfântă. Oricum, novicele de la Cernica s-a bucurat foarte repede de simpatia lui Iosif Gheorghean, mitropolitul primat al Ungrovlachiei, ierar cărturar și cu o viață foarte curată, căruia arghezii i-a păstrat fără umbre o amintire suavă. Mitropolitului nu erau străine în nocturne ale tânărului poet și aceasta a făcut ca noviciatul acestuia să dureze foarte puțin. El i-a dat la călugărie numele său, un nume pe care monahul nu a fost în stare să-l poarte prea multă vreme, dar pe care i-l a transmis, prin botez, propriului său fiu, odrasle aparaschivei. A fost o vreme când numele lui Argezii, ca atare, nu putea să apară în presă, și se prezuma că el poate fi din Amitard chiar pe firul telefonic. Când Paraschiva mă chema la aparat, îmi spunea că vrea să-mi vorbească părintele Iosif. Într-o dulce naivitate, poetul credea că își alesese un nume conspirativ, oricum era o preferință. Ierodiaconul Iosif nu a stat mult la cernica și, ca atare, amintirile lui de mai târziu nu erau prea bogate. Fusese instalat într-o chirie din casa cunoscută acum, drept stăreția veche, la catul de sus, în podeaua căruia se deschidea un gârlici spre încăperile de jos. În una din acestea locuia la vremea aceea fratele Petre, pe care poetul îl ubea mai ales pentru curăția lui sufletească. Fratele Petre a apărut odată pe gura gârliciului. Părinte Iosif, vino repede jos, că în mea a intrat diavolul. Pe o poliță se aflau în șirate mai multe sticle de ulei, primite de la stăreție în ziua hramului. După un vechi obicei călugăresc, sticlele nu se asupau. Uleiul își făcea deasupra un doc de râncezeală și se păstra mai bine decât sub unul de plută. Un șoarece se ivise pe deasupra sticlelor, doritor de cină și cum nu putea să ajungă la pofta inimii lui, își lăsa coada pe gâtul sticlei, o muia în ulei și o lingea copios, după care repeta mișcarea. Evident, fratele Petre nu bănuise că în capul unui șoricel poate fi atâta deșteptăciune. Fratele Petre avea acces și la o barcă cu care mergea ziua pe lac și prindea pește. Îl frigea seara pe cărbune în chilia lui, din care nu lipsea și o damigeană cu vin și nu uita să-l cheme la ospăț și pe vecinul său de deasupra. Se cinsteau amândoi după cuvință, după care fratele se da mai des la ulcică și începea să cânte. Avea voce frumoasă, întâi un heruvic, apoi un axion, apoi anixandarele, mai apoi o priceasnă și după alte ulcele simțea nevoia să se emancipeze. Acum, părinte Iosif, fiindcă ne cunoaștem și știu că nu o să mă spui, am să-ți cânt un cântec de lume. Ierodiaconul a încuvințat zâmbind, curios să afle ce și cât va fi știind fratele Petre din cele lumești. Acesta și-a mai dres glasul cu încă o ulcică, s-a asigurat că nu-l mai aude altcineva și a început să cânte, trăiască regele. Ce zici, dragă părinte, de atâta candoare venea să-l pup. După cât pot eu să știu, deteriorările sufletești ale monahului nu s-au produs la Cernica, ci în mediul de la Mitropolie, unde fusese adus ca erodiacon sub oblăduirea aceluiași blând Georgian. Mi-a mărturisit că în manuscrisele Icoanelor de Len se afla și reversul medaliei, portrete ale inefabilului monahal, dar că editorul și-a reținut doar materialul de scandal copios comercializat. Strâns de parale, autorul a consimțit la mutilarea manuscrisului cu gândul de a-l reîntregi într-o viitoare ediție. Capitolele însă s-au pierdut, iar el nu a mai găsit răgazul să le refacă. Aici, la Mitropolie, va fi avut de îndurat destule necazuri din partea unor colegi care îi invidiau ocrotirea Mitropolitului și care, pe de altă parte, erau din ce în ce mai intrigați de faptul că lumina de la fereastră îi se stingea întotdeauna foarte târziu. Ei nu aveau cum să știe că acolo, sub lampă, se zămislea linia dreaptă, așa cum în de la Cernica, în vecinătatea imediată a laștinii și livezii, se închegaseră o seamă din poemele cuvintelor potrivite. Arghezi însă recunoștea că nici el nu se suferea la măsura obișnuită, că un anume espiriduș lăundric îl îndemna să iasă cu ceva din comun și să se dădea uneori la provocări gratuite. La o slujbă, mitropolitul a tras atenția preoților că ar fi bine să poarte guleretari, albe, pentru anume eleganță vestimentară. La slujba următoare, Irodiaconul Iosif s-a prezentat cu un guler neobișnuit de înalt, care ieșea cu două degete de sub acela al stiharului și ținea bărbia în proțap. Mirat, bătrânul s-a uitat lung la el. Ce fel de guler este acesta, părinte? Fără să spună nimic, Ierodiaconul și-a dus mâna la guler, l-a smuls din buton și l-a zvârlit pe podea. Iartă-mă, frate Iosif," i-a zis Pitropolitul tremurând, n-am vrut să te supăr, te rog, iartă-mă." Povestindu-mi întâmplarea, Argezi voia să adauge o linie la portretul părintelui său duhovnicesc, dar nu se lepăda de prezumția că o făcuse din adins și fără un anume motiv. Scârbirile cele mari și decisive i-au venit de la năstrușnicul arhereu Sofronie Vulpescu, rămas în amintirea vremii sub poregla de Popa Iapă, un fel de vicar al mitropoliei, cu care erodiaconul Iosif era obligat să fie deseori în contact de serviciu. Se zice că acest Sofronie nu era om rău, dar avea un viciu cu totul neobișnuit, o anume voluptate de a fi flagelat zgomotos, fie de câinii mahalalei, pe care anume îi zădăra cu bățul de-a lungul gardului, fie de florăresele din piață, pe care le saluta din treacă cu ce mai faci cioară, și de care se lăsa spurcat râzând în hohote. Așa stând lucrurile, e de presupus că el îl va fi provocat în numeroase rânduri pe gosul său subaltert, până la ar fi scuipat în gură, cu nădejdea că se va alege măcar cu câteva înjurături, dintr-un repertoriu pe care îl bănuia ajuns de condimentat. Dacă ar fi să-l judecăm pe Sofronie după biblioteca pe care a lăsat-o în urmă și care acum vreo 30 de ani încă se mai păstra sub numele lui la Mănăstirea Antim și presupunând că o și citise, trebuie să înțelegem că era un om deosebit de cult. Nici cultura însă și nici rangul nu-l vor fi împiedicat să simtă drept incomodă vecinătatea unui subaltern care excela prin niște haruri parcă anume făcute să irite complexele unui biet arhiereu vicar parvenit din condiția unui bărăgan al hoților de cai. În lăuntrul ierarhiilor stricte, nimic nu îi poate dăuna mai multului om decât ca el să fi fost așezat în subordinea unui ins care îi se simte inferior. Mediocrul își caută competitorul potențial cu intuiția exactă a femeii care și-adulme rivala. Inocența intențională nu exclude urmărirea deseori până în pânzele albe. În conversațiile mele cu arghezii, numele lui Sofronie revenea foarte des și nu am sfiit să-l supun pe originalul arhiere unei analize ca aceasta de mai sus cu scopul de a-mi explica sortul care-l făcuse să-i pricinuiască tânărului Iosif atâtea mizerii. Poetul nu-și amintea să-l fi provocat vreodată, ori să-i fi răspuns la provocări. Admitea ca posibile amândouă ipostazele. Pe de o parte, firea năbădăioasă a ierarhului, pe de alta, anumite complexe de inferioritate ale acestuia. Probabil că lui Sofronie nu era indiferentă nici poziția privilegiată a erodiaconului față de metropolit. Cert este că în urma unui nou incident cu vicarul, monahul Iosif și-a tăiat părul. S-a dus Sinte la mitropolit și a declarat că el a izprăvit-o cu călugăria. Bătrânul a încercat să-l înduplece, dar fără izbândă. Tânărul avea ochii plini de lacrimi, hotărârea lui era de neclintit. Și ce vrei să faci?" l-a întrebat în cele din urmă, cu mare mâhnire, mitropolitul. Deocamdată vreau să plec în străinătate. O vreme să nu mai știu de nimeni și de nimic. Și unde vrei să te duci? Nu știu, probabil în Elveția. Ai pe cineva acolo?" Nu am pe nimeni. Gheorghean și-a dus aminte că superiorul unei mari mănăstiri catolice din Friburg, care avea și universitate, îi fusese coleg de studii în Franța. I-a dat lui Arghezi o scrisoare de recomandare și ceva bani și l-a lăsat să plece. Aici aș vrea ca pe marginea amintirilor mele să fac un mic comentar. Din ziua aceea, Arghezi nu s-a mai considerat pe sine călugăr, iar aceasta este esențial pentru controversele de mai târziu ale istoricilor literari. În concepția ei clasică și strictă, călugăria este un act absolut personal, iar abandonarea ei e un act tot atât de personal. Nu există numire în călugărie și nici destituire, cu excepția unor grave încălcări ale disciplinei. Ea este asumată voluntar și poate fi părăsită tot numai printr-un act de voință personală. Faptul că erodiaconul Iosif Teodorescu a părăsit cinul monahal în 1905, dar pronunțarea... Extrudării lui s-a făcut abia cu șapte ani mai târziu, nu înseamnă că în acest timp el a continuat să fie călugăr. De obicei, răzvrătitului i se lasă un timp pentru răzgândire. Dacă nu revine, autoritatea bisericească se pronunță asupra cu valoarea unei luări de act. Chiar și atunci se mai dă un termen pentru o eventuală contestație, cum a fost și cazul lui Argiezii. Firește, contestația nu s-a produs, iar sentința a rămas definitivă. Era o simplă formalitate de procedură, apostazia se arăta ireversibilă. Poetul se întorsese din străinătate cu un copil, pe care avea să-l legitimeze prin căsătorie. Potrivit însă unor date publicate recent de biografi, legătura tainică a lui Arghezii cu Constanța Azisu și zămislirea lui Eliazar se petrecuseră în timp ce el încă mai purta haina monahală, ca erodiacon, la mitropolie. Așadar, e vorba nu numai de un copil natural, ci și de fructul unei căderi ca aceea a diaconului Iachind. În acest caz, plecarea lui din călugărie se cere explicată nu numai prin incidentele cu lumea clericală, ci și prin aceea că, știindu-se tatăl unui viitor copil, el a refuzat impostura. Unei părințanii răzlețe i-a preferat pe cea consfințită de codul civil. Aceasta, desigur, este o judecată târzie, dar ea se sprijină pe una din amintirile mele cele mai limpezi. Arghezi nu mi-a vorbit niciodată de prima lui căsătorie, dar nu mi-a tăinuit faptul că avea un fiu care trăia la Paris. Neîndrăznim să abordez asemenea tărâmuri delicate, mă mulțumeam să gândesc că era vorba de un copil din flori. Poetului îi plăcea mult expresia și o cita ca pe una din gingășile sufletului românesc. În 1957, când Eliazar, cineastul Elie Lotar, a venit să-l vadă pe taică sola București și au făcut amândoi o vizită, începută acasă și continuată la birou, cu care prilej i-am prezentat unui înalt personaj în anturajul căruia mă găseam, l-am numit pe patriarhul Iustinian. Nu știam că mai aveți un fiu, s-a mirat acesta. E un păcat din tinerețe, i-a șoptit arghezii strângărește, simulând nuanța cu care bătrânul Ștefan Vodă îi trimitea răreșoaiei multă sănătate. Și dacă păcătosul diacon Iachin se simțea ca un stârv abandonat fiarelor, nu mici vor fi fost măhnirile de atunci ale erodiaconului Iosif și poate ale celui ce după aproape 50 de ani cobora sură în poarta Cernicăi și se lăsa confruntat cu propriile lui amintiri. Ajunseserăm cu puțin înainte de sfârșitul slujbei. La ieșire călugării se încrucișau cu noi în Pronaos și eram singurul cu care ei schimbau salutări rituale. Un văzduh de gheață se înfilipa în jurul necunoscutului cu ochelari grei, stinger, printre umbre. Îl urmăream cu atenție și cred că atunci, în ziua aceea, mi-am dat eu seamă de un arghezi undric, pe care nu mulți îl vor fi cunoscut. În ființa lui intimă, poetul era un mare emotiv, dar în același timp era posedat de un demon care denunța emotivitatea drept slăbiciune și îl făcea să se împotrivească propriei lui naturi. Ironia, sarcasmul, deriziunea, grotescul erau tot atâtea arme cu care el se apăra de sine însuși. Lacrimii interioare îi opunea virulența unui ver corosiv, menit să o strivească. Într-o noapte de Paști m-a rugat să-i înlesnesc o participare mai comodă dintr-un balcon, ferit de înghesuiala la mulțimii. La sfârșit mi-a spus că avea impresia că asistase la un târg de dovleci. Altă dată l-am invitat eu să vină la un spectacol cu Viclein și Colinde. Copleșit de emoții, poetul mi-a relatat repede amănuntul că un copil din sală, după aproape două ceasuri de mișcare, cedase unei anume trebuințe, și că dâra nevinovatului lichid, evită anonim de sub scaunele primelor rânduri, se scurgea elogios către scenă. Arghezi nu vedea lumea printr-o grindă strâmbă, ci o strâmba el însuși spre a-și disimula propriile afecte, de care se sfia în fața oamenilor și poate în fața lui însuși. Sufletul său era departe de a fi o lentilă diformă sau deformată a universului mare și mic. Altfel, nici cartea cu jucării, nici ceai cu mine vântule nu s-ar fi născut vreodată. Firește, vorbesc de sufletul lui, nu de programul său estetic sau de ipostaza moralistului. Făcând încet în conjurul cetății principale a Cernicăi, zisă a Sfântului Gheorghe, poetul recunoștea chiliile foștilor săi frați de chinovie, a eclesiarhului, a paracliserului, a canonarhului, a prescurarului și se grăbea să-i adauge amintirii vermișorii unei paranteze. Aici dea vărzarul mănăstirii și era personajul cel mai important din prima săptămână a postului mare, când se mânca doar o dată în zi și nu mai varză acră cu mămăligă rece. Era foarte solicitat și se simțea ca un senior destinat generozității. Cât va fi în stare să-și strunească zăbala? Mă întrebam în timp ce-mi da de gândit un anume tremur al glasului său gutural ca liniștea unei ape la pragul cascadei. Drumul ne-a purtat printre trestii în insula unde se află cimitirul și am zăbovit în osuarul de sub biserica Sfântului Lazar în fața unei movile de cranii. Dintr-o hârcă prin găvanul ochiului, un șarpe de baltă ridicase capul sâsâind, supărat că îi în palcea. Privirea poetului s-a oprit pe unul din cranii și atunci s-a întâmplat întâia lui scuduire din ziua aceea. Potrivit unei pravile străvechi care în zilele noastre s-a suția de tot, trupul neînsuflețit al unui călugăr nu era pus în sigriu, ci doar înfășurat în mantie, legat cruciși cu băieri și lăsat astfel în groapă. Sub capii se punea o cărămidă pe care i se săpasă numele și anul morții. După șapte ani, rămășițele erau dezgropate, spălate ritual cu vin și undelen și adăugate grămezii de sub necropolă, oasele în firide și hârcile într-o movilă din mijloc, unde aveau să aștepte ceasul trâmbiței. Inscripția de pe cărămidă se strămuta pe craniu cu cerneală groasă. Pe o astfel de inscripție căzuseră ochii lui Argezii și l am auzit strigând. o părinte visarioane, aici găsi!" Cine va fi fost acel visarion și cât de scumpă îi era amintirea, n-am știut atunci și nici acum nu-mi pot da seama dacă era vorba de starețul poetului sau de un altul. Am prânzit la săreția nouă o casă care acum nu mai există, lângă poarta cetății, împreună cu câțiva călugări bătrâni. în mânca fără poftă, cu gândul la lui cei de demult. Își amintea câte un nume, întreba de el și răspunsurile erau cam aceleași atunci când bătrânii nu ridicau din umeri. A murit de mult. A plecat la Sfântul Munte și nu s-a mai întors. Și el a murit. L-au tăiat hoții în pădure. S-a strămutat la Căldărușoan și e îngropat acolo. Poetul devenea tot mai trist, pe măsură ce își da seama că e ultimul supraviețuitor din generația lui Monahală. Și totuși nu era să fie așa. La un moment dat a început să povestească despre fratele Petre, Comilitonul său de la stăreția veche, și a scăpat amănuntul, că acesta, deși gângav, vorbea destul de limpede și cânta fără potigneli, dar, cântia silabă, o rupea, trăgându-se de barbă. Călugării s-au uitat repede unul la altul și au exclamat într-un glas: Părintele Partenie! Îl știam și eu pe părintele Partenie? Mai mult din văzute! Ținea strana cu hărnicie și, pentru că era mic de statură, își punea sub picioare câte cinci și șase perini de papură, ceea ce îl făcea să le pe nepeviers. Starețul a trimis pe cineva să-l cheme și acel cineva l-a întâlnit în drum, căci tocmai tocase de vecerne. Bătrânul, îmbrăcat în toată ținuta, cu rasă, și mătănii, s-a oprit lângă ușă bănuitor și speriat, neștiind pentru ce îl cheamă starețul și mai ales de față cu atâta lume. arghezii s-a ridicat de pe scaun și i s-a apropiat. Frate Petre, blagoslovește, am venit să te văd, frate Petre. Călugărul se uita la el nedumerit. Poate că nu-și mai amintea de când nu-i se mai spusese pe vechiul său nume. Frate Petre, nu o mai cunoști? Bătrânul rămânea țeapăn și îl cerceta rece. Eu sunt părintele Iosif. Nu-ți mai aduce aminte de părintele Iosif? Iosif, Ierodiaconul!" Nici o mișcare!" Eu sunt Tudor arghezii, a exclamat poetul în cele din urmă cu un soi de disperare. De abia atunci a trezări bătrânul și în clipa următoare i-am văzut pe cei doi căzuți, unul în brațele celuilalt și suspinând unul pe umărul celuilalt. Emoția ne și ne-am ridicat stingeriți cu privirile aiurea. Mai știu că cel care s-a desprins din îmbrățișare a fost părintele Partenie, pretextând mai mult din gât și mâini că era de rând la strană. A fugit către poarta cetății, cu barba în piept, lăsându-și prietenul să se reculeagă din niște lacrimi pe care demonul lăuntric nu le mai putuse împiedica. O altă întâlnire din ziua aceea avea să fie și mai zguduitoare. La stăleția veche ne-am dus numai noi, cei trei veniți cu trăsura. Casa, acum muzeu memorial, pe peretele căreia se află și o placă, într-o amintire a lui Argezi, era pe atunci nelocuită, tăcută pe marginea bălții. Poetul s-a stăpânit până în momentul când a intrat în fosta lui Chilie și i-a dat cu ochii de firida în care își ținuse cele câteva cărți, ale cărei ușițe încă mai purtau vopseaua de odinioară, veche și cenușie, scorojită de timp. Atunci poetul și-a prins capul în palme și a prins a plânge cu adevărat, abandonându-se într-o cascadă de sughițuri. Eu și fiul său ne-am făcut semn, am ieșit tiptil din odaie și am rămas pe cerdac până ce poetul, ușurat de lacrimi, a venit la noi să ne mulțumească de singurătate. Ne-am continuat plimbarea pe lângă trestii și ne-am oprit pe latura dinspre a cetății, unde vechiul zid mai stăruia doar cu câteva palme de la pământ. Era spre asfințitul soarelui, în prag de vară, și liniște mare stăpânea peste ape. Tăceam și noi cu ochii pierduți în gânduri. Nimeni nu mai zicea nimic. Și nu știu ce mi-a venit atunci, că m-am pomenit recitând, nemișcat, cu glasul scăzut, uitându-mă peste baltă. Sufletul meu își mai aduce aminte, și acum și neîncetat de ce-a trecut, de un trecut ce mi-e necunoscut, dar ale cărui sfinte o seminte, s-au așezat în mine, fără să știu, cum nici pământul știe pe ale lui, în care adorm statui lângă statui și zăvorât sicriu lângă sicriu. Am dus poemul până la ultima lui dreaptă și am tăcut, tăceam toți. Astăzi mă gândesc că, fără să-mi fi dat seama, să vârșisem un act de cruzime. Într-un târziu mi-am întors capul. De sub ramele ochelarilor lui Arghezi se scrugeau liniștit două șiruri de lacrimi pe care el nu mai încerca să și le rușineze.